În misiunea astăzi biserica drept sărbitoare de răsărit păsărătoarea calendarului Ilian, prădăniește data de, de 1 august, și la 1 august se prădăniește scoaterea lemnelor cenzitei cruci, și iarăși, tot azi se prădăniește șapte frați macabei împreună cu mama lor Solomon și cu dațului lor Dacă mă ajută Dumnezeu, aș vrea să fac astăzi un pic de istorie. Nu știu cât de pricepu sunt. După ce Alexandru Macedon a cucerit Imperiul Persan, s-a întâmplat ceea ce se a numit elenismul, adică cultura greacă de pe vremea lui Alexandru Macedon a început să răspândească în tot Imperiul, fost Imperiul Persan și în toate țările pe care le-a cucerit Alexandru Macedon. Un lucru bun, spune istoricii, căci cultura greacă, învățătura greacă a început să răspândească în toată lumea. Dar alături de cultură de învățătura greacă, în toată lumea cucerită de Alexandru Macedon, a început să răspândească și păcatele grecilor. Același lucru dacă vedem, se întâmplă și astăzi. De vreo 100 de ani încoace a început în țările în partea răsăritului să, să vină toată cultura din apus. Iar odată cu cultura apusului a început să vină și toate păcatele apusului peste țările răsăritului. Lucru care îl vedem fiecare, noi. Templul din Ierusalim a fost cinstit de mult împarați. Însuși, Alexandru Macedon povestește istoria că, văzându-l pe Arhereul Ada a vremii de atunci, văzându-i sfințenia lui, n-a îndrăznit, după unii istorici, să intre în Ierusalim să pădărească Templul, ceea ce făcea în toate orașele pe care le cucerea. Și a adus darul Templului. Mai târziu, după ce Imperiul s-a destrămat și urmașele de lui Alexandru era. Regele Egiptului, pe nume Ptolomeu Filadelf și care a venit la Ierusalim, s-a închinat Arhireului de atunci Eleazar și a cerut ca toată Scriptura să fie tradusă în limba greacă și a cerut Arhireului de atunci să dea 72 de înțelepți care să traducă în greacă toată Scriptura și minune ce s-a întâmplat atunci că toți acei 72 de înțelepți au tradus Sfânta Scriptură în limba greacă și din toate acele traduceri nu s-a găsit absolut nicio diferență. Lucru care arată că scriptura cu adevărat a fost în de Dumnezeu și este adevărată și trebuie să o primim și noi. Nu ca să încercăm cu în fapturi și de azi să vedem ce a făcut Moise, cum a trecut Marea Roșie, ce a fost mana, ce a fost cutare, cum a izvorât apă și așa mai departe. Aceste întrebări trebuie luate ca atare, că spuneam de Sfinții Părinți că Dacă din toată credința încercăm ceva să primim, iar ceva să nu primim, ne facem vinovați de poruncă care zice că dacă numai o singură poruncă din toate legea n am împlinit vinovați de călcarea ca întregii lege, să ne întoarcem la Ierusalim. Atâta timp cât arhiereul a ținut dreapta credință și a avut o viață frumoasă, atâta timp pacea a în Ierusalim când acest lucru a început să se eclatele, când viața a început să se mordorească, a început să vină și necazul peste Ierusalim și peste templu. În timpul despre care povestim Arhereul era un care oneie, un drept și sfânt. Fratele lui, pe nume Iason a vrut să fie el Arhereul în locul fratelui său. Și așa s-a dus la imparatul Siriei de atunci pe nume Seleuc și a cumpărat cu bani arheria și a venit și s-a pus pe sine arhiereul în Ierusalim. Acest Iason nu era un om de bună credință și avea afinități foarte multe cu împărații de origine greacă, care erau tot de atunci, după cucelidea lui Alexandru Măședon. Și așa a început să aducă în Ierusalim toate obiceiurile grecești. A zis în Ierusalim teatru în care se făceau alergări de cai, adică teatru vechi al grecilor, arena cea mare, în care se făceau alergări de cai, în care se făceau lupturi de gladiatori și tinerii sigur care întotdeauna sunt un pic mai dispuși spre a peste gard, sigur veneau la acele alergări. Același arheleu zice, istoria sfântă, că a poruncit chiar in Ierusalim se petreken și femei desfrânate. Lucruri nemaia auzit până atunci, căci in legea veche, femei desfrânate erau moeite cu pietre. Așa a început să se trice viața în Ierusalim. Ce s-a întâmplat mai târziu? Același Iason s-a ridicat altul care a vrut să fie alhereu și a unid din scaun alhereu, la fel cum a izgonit și el pe inaintasul lui. Acesta al doilea era deja mai rău decât primul acesta l-a omorât și pe fostul arhereu dinainte unei om sfânt și pe atât mai mult a, a dus și prin el a fost și răpit templu, adică a fost plângărit templu din templul unde se vasele scumpe, din templul unde se tezaură și așa templul a fost plângărit. N-a stat nici acesta mult, ci a venit un altul care l-a scos și pe el, care iarăși n-a stat mult fiindcă aflând poporul de cele răutăți pe care le-a mai făcut el, l-a omorât și s-a întors înapoi al doilea cum ar fi dacă nu mă șel pe nume Melteade, dar nu contează numele sau Melte în timpul acestuia Seleuc a murit împăratul Siriei și în locul lui a fost o antioch acest antioch s-a dus cu război în Egipt și s-a auzit zvon că a murit acest antioch Mare bucurie s-a făcut pinte drept credincioși și din Ierusalim. Gândindu-se că acest împărat a murit și cum este o vorbă în popor schimbarea Domnului Bucuria, și noi cui, credeau că va veni un împărat mai bun. Culmea, a fost doar un zvon. Împăratul n-a murit, ci se întorcea din Egipt. Atunci, ierusalmenii au hotărât să nu se mai supună împăratul, au închis porțile. Împăratul sigur a venit cu oaste, a asedeat Ierusalimul și fiind în Ierusalim foarte mulți simpatizanți de lui, foarte mulți care deja se împătimisirea de păcatele grecilor, n-au făcut altceva decât înfrunte cu acel arhiereu mincinos și lași mentie, au deschis porțile cetății, au intrat ostașii în Ierusalim, Meltie, au intrat în templu, au pângărit templu și au răpit totul, omorând ca la 80.000 de oameni în Ierusalim plus 40.000 de mii istoria sfântă fiind făcuți prizonieri și dați ca rog păstașelor lui Antioch. Ce s-a întâmplat mai târziu? Antioch a poruncit într-un nebunia sa ca toate popoarele cucerite de el să-și lase zeilor lor, un lor și să se închine zeilor grecești. Așa a poruncit ca și în Ierusalim să fie pângărit iarăși templu, să fie toți izgoniți. Iar templul lui Dumnezeu din Ierusalim să fie prefăcut în templu lui Zeus. Iar statuia lui Zeus, idolul Zeus, să fie pus în templul din Ierusalim. Lucru care s-a și făcut. Și atunci a început marea durere pentru Ierusalim și pentru drepturile credincioși din Ierusalim. Că mulți dintre ei, rămânând într-o dreapta credință, se ascundeau în munți, în peșteri, unde își săvârșeau slujbele lor la fel cum mai târziu când împărații romei vor prigoni creștinismul la fel cum mai târziu și creștinii se vor crește pe părintele în catacombele romei și acolo vor săvârși slujbele lor. Printre aceștia care era încă drept credincios era și acest bătrân Eleazar despre care am comentat astăzi. Acest bătrân Eleazar era unul din cei 72 de sfinți părinți care Au tradus în Scriptură din limba greacă. Era plin de înțelepciune și oriunde mergea el, cum este și feresc cum ajunge un om sfânt, un nou plin de înțelepciune, aduna popoare în jurul lui și le aducea iarăși la dreaptă credință. A fost prins și a fost obligat să mănânce carne de porc, lucru care, pe care îl făceau, îl obligau, îi obligau pe toți evreii să facă, fiindcă mâncarea carne de porc. La evrei era un păcat, neternist de lege. N-a vrut să mănânce carne de porc și în momentul când era adus deja spre moarte, scuipa carne care a fost băgată cu deasilea în gura lui, iar unii dintre prietenii, foși prieteni greci și ei, de origine greacă, știind cunoștințe lui, cunoscându-l cine este, i-a adus carne de alte animale, sfătuindu-l să mănânce nu este carnea, ca tot ce din jur să creadă, totuși cu el, mănâncă carne de porc. A zis că nu este cu putință să facă acest lucru, căci a simțit de cineva iarăși este un păcat foarte mare. Și legându-mă de acest lucru, aș vrea să amintesc de ceva ce a se dat prea Sfântul Fradean în București. Era vorba despre moartea papii atunci. Și s-au dus mulți să se închine la Lada, la cele trei lezi ale papei. dintre care au fost și mulți erari de noștri în frunții cu Daniel al Moldorii. S-a dus, a trecut pe acolo, a fi închinat. Nu știu ce rugăci cine ar fi zis. Dar, amintindu-mi de această întâmplare cu carnea de porc, mulți mucenici, fiind funcționari în stat roman, și având sigur prieteni, între alți funcționari, în momentul în care v-au descoperit că sunt creștini, știi, iar la moarte, aveau sigur prieteni și prietenii lor funcționari ziceau, măcar îmbrățișeajte cu mine în semnul prieteniei. Și nu vreau să facă lucrul acesta zicând că dacă va vedea norodul că el se îmbrăcesează cum vă crede că el păgând și va din încredință. Iar altora le zicea măcar treci prin templu. Nu trebuie să jertfești. Treci prin templu ca să creadă popoarele ca înjertit. Nu făcea nici așa. Acest lucru. Deci, ce s-a întâmplat acolo la moartea Papei sau la toate aceste adunări care se fac. Nu este altceva decât o pângărire cu fața credinței drepsfăvitoare. Deci catolicii este clar, sunt hieretici. Ei necrezând la fel cum noi. Ce părtășie putem să avem noi cu ei dacă în momentul în care eu spun și într-un Duhul Sfânt Domnul de viață, făcătorul care de-n Tatăl purcede, El zice că procede și la Fiul. Deci noi nu avem același Dumnezeu sau cel puțin nu-L vedem așa cum este El cu adevărat. Iar Hristos a foarte clar. Eu sunt calea, adevărul și viața. Oare pot fi mai multe adevăruri? Căi poate sunt mai multe, dar una este cea care duce la adevăr, căci adevărul unul singur este. Așa a murit dreptul Eleazar, iar după el a fost descoperit și a dus la moarte de Solomonii cu cei șapte fii ai săi, frații Macabei. Și așa, unul câte unul au părtimit pentru adevărat, Dumnezeu și pentru adevărată credință. Unii erau mari, alții erau mici. Și acum mă amintesc de o frumoasă muceniță pe nume Vasilisa. Și de multe ori o amintesc căci doar 10 ani avea atunci când a fost dată spre moarte. Și moartea a fost destul de cruntă căci i-au găurit picioarele și așa au agățat-o cu capul jos. Și iarăși mă amintesc de o alt mucenic fiind o cetate creștină cucerită de un păgân și au despărțit pe un copil de mama lui și l-a luat împăratul sau cine știe, voivodul în brațe, iar mama lui era în foc. A să-l mângâie. Nu! Copilul s-a zmulț din brațele păgânde și a preferat să alerge în foc la mama lui și să moare împreună cu ea și să fie și el numărat în numărul măcenicilor. Ce credință avea acel copil? Sigur, era dragoste de mamă. Dar acum nu știu cine s-ar în foc pentru dragoste de mamă. Că focul arde. Mai mult cred. Și mulți au fost de asemenea mucenici care, poate inconștient, mărturiseau pe Hristos. Ce fel de credință aveau ei? Zic eu, au sub credința de la petul celor, Și aceasta a fost ceea ce i-a făcut pe ei să mărturisească. De aceea, Și această solomone s-a bucurat astăzi pentru fiii ei, căci aceștia au sub credință odată cu laptele de, de mamă. La fel și fiecare dintre noi să avem grijă. Frățile voastre, învățați-vă copiii, creșteți dreaptă credință, să ne domnul, să ne rugăm unii pentru alții și să așteptăm într-un nădejde mântuirea suflete, de noastre van toți împreună iarăși să dăm weer de laagheid nostru care geven, de Heer, de Heer, de Heer, vecilor, amin. de